We're on the way to the water. We're I'm here along the river. Radio Lora auf der 97.5 zum elektromagnetischen Sommer 2007. Im Rahmen vom Klingradio wir sind ja eigentlich zu dritt oder besser gesagt sogar zu fünft. Also es gibt den Johnny Head in the Air beim elektromagnetischen Sommer. Und es gibt den Genut Aufhörmann mit dem Feedback, was sie nach der waren Jote dann meistens so ab, ja, zwei, kurz nach zwei. Dann immer hören die Nacht über verschiedene Radiosender, die... Auf die Witterung reagieren. Das ist eine ganz interessante Sache. Das kann man sich auch anschauen. Jetzt in der Limmatstraße 44 im Kunsthof kommt es vorbei, kommen Sie vorbei, schaut es euch an. Darf man gar nicht meinen, wie sowas funktioniert, aber es funktioniert. Es funktioniert in der Form, dass es sich praktisch selbstständig macht. Das muss man sich mal vorstellen. Die Elektronik macht sich selbstständig. Gell? Normalerweise macht die ja nur das, was jetzt irgendjemand programmiert hat. Nein! Da ist es anders. Da reagiert die Elektronik. Gut, jetzt, wenn sie ihre Elektronik in die Badewanne werfen, da reagiert es natürlich auch, das ist ja klar. Aber in diesem Fall gibt es keine Badewanne, sondern einfach nur drei Sender, drei Transmitter, glaube ich, oder sind es vier. Ich habe nur drei gesehen, aber vielleicht hat der Knut Aufmer noch irgendwo einen versteckt, dann waren es vier, die aufeinander reagieren, auf bestimmten Frequenzen. Und das tut sich dann so fortsetzen in Wellen, wellenförmig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt Kurzwellenradiohörer war oder ist. Heute ist ja jetzt nicht mehr ganz so modern, wobei die ganzen Kurzwellensender ja dann auch im Internet senden. Das ist schon ganz schön. Aber es hat halt nicht mehr das Gefühl. Gell? Ist, man hat es nicht mehr, das Gefühl. So. Mit so einem großen Radioapparat da sitzen und dann Hören, was Radio Tirana sagt oder aus China hin, was dieser Bringer aus Shanghai. Da wo es da vor die Boxer damals, gell, Da hat es ja noch kein Radio gegeben, aber da wurde auch schon dann darüber berichtet, gell. Dann. Radio gibt es ja jetzt eigentlich auch noch nicht so lange. Also, na, wie lange gibt es das? 150 Jahre. Ungefähr. gell, Ein bisschen weniger. Ein Radio-Jerewan dagegen gibt es schon länger. Wir haben letztes Jahr haben wir gefeiert Radio-Jerewan 80 Jahre. Es war ein richtig schönes Geburtstagsfest. Wir erinnern sehr gern daran. Wird auch jetzt die Tage dann nochmal zu Gehör gebracht werden. Da gab es ein schönes Geburtstagsstandel. 80 Jahre Radio-Jerewan. Aber ich kann Ihnen versichern, die Radio-Jerewan Jute. Das ist eine ganz neue, frisch geborene Sache. Die gibt es jetzt nur hier in Zürich. Extra für Sie. Also. Lassen Sie es sich nicht hingehen. Kommen Sie vorbei. Im Kunsthof. Und natürlich gibt es nicht nur die radio waren Ja, ich habe es gerade erzählt vom Knut Aufermann und seinem Feedback, seiner Feedback-Installation. Das ist ja immer am Mittag, 12 bis 14 Uhr, Feedback-Installation. Und nachts über hören Sie es auch. Auch noch morgens, wenn Sie morgens Radio Lora auf der 97.05. aufmachen, dann vor 10, was hören Sie da? ein können aufhören. Ja, also ich meine, er ist jetzt dann nicht persönlich, gell? sondern seine Feedback-Installation. Aber es ist genau andersrum, ist es dann beim Johnny Head in der. Da hören Sie nur den Johnny Hattendeer. Der hat da so viel... Mit seinem Kopf ist der in den Wolken drin und da hat der so viel Musik, schnappt der auf. Das ist praktisch wie so ein Senderkopf, muss man sich das vorstellen. Also der Johnny Head in der Air. Wir haben ihn gestern Abend gesehen, ich war sehr verwundert. Er hat mir da geholfen, ich habe schon gesagt, er hat mir geholfen, hat es war da auf einmal. Oh ich habe gewusst, das ist der Johnny Head in der Air. Ich habe mir erst nicht gedacht. Also wenn ich den jetzt so auf der Straße treffen würde, würde ich nie darauf kommen, dass das Johnny Head in der ist. Aber also dann auf einmal da so rumgesprungen ist und geschicktes Tens da so Plastikfolien angebracht hat, dann hat es auf einmal nicht mehr reingekriegt. da wusste ich, das ist Johnny Head in der R. Und dann habe ich mir das auch vorgestellt, was der mit seinem Kopf macht. Der nimmt seinen Kopf, nimmt ihn einfach in die Hand, wie andere einen Ball. Fußball oder so, ich habe mir gerade sagen lassen. Äh, heute Abend hat es ein Fußballspiel in Zürich gegeben und deswegen geht es so zu. Also nehmen wir mal den Fußball und der Johnny Hattende, er nimmt seinen eigenen Kopf als wie einen Fußball in die Hand und streckt ihn ganz weit auf. und der Arm wird immer länger und länger und länger und länger wie so ein Sendemast, so ein Antennenarm und der geht ganz durch, also wenn Wolken da waren, das ist ja überhaupt ein Phänomen bei euch, also Das mit den Wolken. Jetzt gestern Abend zum Beispiel, Jahre waren die Jotte war vorbei, war auch schon drei. Dann bin ich da so ein bisschen, ja, man muss ja auch mal eine Zeit haben, wo man nicht in der Jotte ist. Gell? Das ist auch in der Mongolei so. Da werden sie die Füße vertreten, ging einmal hinaus, ging einmal ein bisschen spazieren. Bei den nicht dauern hat die Spaziergänge länger. In Zürich waren wir da schon, weiß ich nicht, aus der Stadt draußen. Da sind bei die, haben die gerade erst angefangen mit dem Spaziergang. Aber bei euch ist es ja anders. Aber was ich sagen wollte, da waren gar keine Wolken. Es waren keine Wolken am Himmel, es war ein blauer Nachthimmel und es hat trotzdem gering. Ich habe schon gedacht, da ist jetzt irgendeiner mit dem Gartenschlauch und spritzt vom Dach, aber nein, es war ein angenehmer Sommerregen, aber von Wolken keine Spur. Und genau in so einer Situation, da sieht man das mit dem Johnny Edd in die Ehe. Natürlich ganz wunderbar, wie er seinen Fußballkopfartigen Kopf in dem Moment, sonst schaut der Kopf anders aus, sonst ist das kein Ball. Aber damit Sie sich vorstellen können, und er nimmt also diesen Ball in die Hand und dann streckt er den auf, bis über die Wolken, und wenn keine da sind, noch viel weiter hinaus, und fängt so sich die Musik ein. Jede einzelne Welle fängt er auf, jede Kurzwelle und die Langwelle und die Mittelwelle dazu und die Ultrakurzwellen Mit dem Digitalen auch das nicht so obwohl er, glaube ich auch so Geräte benutzt ich habe geschaut ich habe da hinten also sie können anschauen was er für Geräte benutzt das hat schon hier in der Erde es gibt die Geräte die sehen sie aber sonst man sieht ihn selber sieht man nicht gell manchmal drehen sie die Regler und hin und her und auf und ab dann sieht man was wie gesagt, nur an den Reglern, nicht wirklich die Person. Also gestern Abend war er da. Und dann habe ich mir das alles so gut vorstellen können, damit ich es Ihnen dann erzählen kann vom Johnny Hedden-Air. Übrigens, hören tun Sie den Johnny Hedden-Air immer von 14 bis 16 Uhr und dann ab 18 Uhr in einer ganz langen, vierstündigen Johnny Hedden-Air-Show. Ja, und das ist alles noch bis zum 28., gell, ich glaube heute haben wir den 18., also noch gute 10 Tage, praktisch. Auf der 97.5, ich habe schon gesagt. Und wenn sie, wie man früher in Bayern gesagt hat, zeitlang haben danach aus Zürich ausfahren und sagen, jetzt machen wir Urlaub draußen auf dem Land und sie haben trotzdem einen Internetanschluss, ist ja heute auch üblich. Manchmal ist ja auch so, sagt man, nein, jetzt nimmt er da seinen Computer mit. Na, no, der ist seinen Computer dabei. Oder sie ist ja wurscht, das ist ja nicht geschlechtsspezifisch. Gell. Das kommen wir ja auch um dran. Auf jeden Fall sagt dann der andere, ja, jetzt komm, jetzt lach mal den Computer dahin. Nein, no, sagt sie, ich möchte den Computer mitnehmen, weil ich möchte unbedingt den elektromagnetischen Sommer weiter anhören, die Radierevagnotte, den Johnny ja, Hedin, die, die, die, die Feedback-Installation, die darf man sonst abgehen. Na schon ist der größte Streit im Brand, das wollen wir natürlich nicht, aber wie gesagt, also wenn Sie im Urlaub, also nicht in Zürich ganz normal auf der Frequenz 97.5 das Radio hören wollen, dann schauen Sie doch unter www.loha.ch. da gibt es einen webradio link und da drücken Sie da drauf, klicken Sie an, wie man heute so sagt, und schon taucht es auf, was Sie brauchen, dann können Sie es hören dann können Sie es auch die ganze Zeit laufen lassen. Dann können Sie sich auch von dem Computer entfernen. Gell? Dann fällt es nicht so auf. Dann sagt er oder sie nichts mehr über den Computer, weil er spielt die ganze Zeit von sich alleine, aus sich heraus praktisch ganz automatisch, selbstreferenziell. Das ist doch ganz wunderbar. So... Haben Sie den Computer dabei? Er tut für beide was, auch wenn sie zu mehreren sind, dann natürlich für alle. Das ist ja ganz klar. Und Sie vermissen keine Sendung von der Radiogerewaniote. Das war ja schon sehr schade. Gell? Also, vor allem ist es ja auch jeden Tag was anderes angeboten. Gell? Im Angebot und auch angeboten. Also, heute. An unserem alternativen Abend, gell? da wird er noch was erzählt von Marolt. Ich warte schon sehnsüchtig darauf. Er möchte auch zum Ausdruck bringen, möchte mal erklären auch, glaube ich, weil es ist ihm ganz wichtig. Also es ist immer so schwierig mit Erklärungen im Radio, aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Also wir haben heute auch so ein ganz besonderen Tag, weil, wie gesagt, wir sind angekommen, wir haben jetzt den alternativen Abend, also wo wir einfach zwischen die ganzen Zeiten hin und her springen, wie wir es ja immer tun, beim radiäre waren aber heute ganz besonders. Gell? Also ich meine, es ist doch so nicht klar. Gell? Also die Alternativen, oder? Heute war der Genghis keiner Terrorist. Dann sind in den Stamm Einsperren. Oder? Oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch in Quantanamo oder mit dem Flugzeug über die Wolken hin und her fliegen. Apropos Wolken und schon her den her. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ist jetzt vielleicht noch nicht so hierher getrunken, aber ihr habt ja ganz gute Zeitung, da steht das ja immer ganz drin. Die neue Züricher, die sind ja da ganz genau beieinander mit diesen Berichten. Die fliegen die ja immer hin und her. In die Flugzeuge oder in die Schiffe. Also, mit den Schiffen kann man jetzt in der Schweiz nichts anfangen, aber außer jetzt auf die Seen, ich weiß, ich wollte jetzt da niemandem zu nahe treten, ich meine, aber jetzt so mit diese großen, das ist ja kein internationales Gewässer, das ist ja das Problem in der Schweiz, da gibt es ja kein internationales Gewässer, da habt ihr es ihr gut, da kann niemand kommen und sagen bei uns, beziehungsweise besser gesagt bei euch, da ist ein internationales Gewässer, da fahren wir rum und wir machen, was wir wollen. Nein, ihr könnt sagen, das passiert bei uns nicht. Und da habt ihr auch recht im internationalen Gewässer ist das schwieriger. Da kannten sie heute den Genghis Khan auf dem Boot umeinander fahren, so wie es mit irgendwelchen... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel es sind. Das sagen ja jetzt immer nicht. Sie sind ja jetzt schon sehr pressemäßig, öffentlichkeitsmäßig, sind sie schon so dabei. Und wenn jetzt der Genghis Khan dabei war, dann da sie das auch sagen. Aber sie haben ja noch nicht einmal noch Osama Bin Laden gefunden. Gell. Also, das hätten sie schon gesagt, wenn der jetzt da auf so einem Kreuz umeinander fahren hat. Von da ist flotte im internationalen Gewässer. Nein, aber sie machen sich das zunutze, was jeder Tanker macht. Gell? Unter Panama-Flagge fahren, aber dann mit anderen Nationalitäten zusammenarbeiten. Und dann sagen bitte ja, bitteschön, wir sind auf internationalen Gewässern, wir sind eine internationale Brigade da, oder wie man da sagt, Besatzung, Schiffsbesatzung. Bei uns gilt das Panama-Recht. Wissen Sie, was die da machen? Da lassen die einfach die Flagge runter. Gell? Dann fahren sie unter keiner Flagge, Und da muss erst jemand kommen und dann auch fragen, wo ist bitte die Flagge? Weil normalerweise sind doch immer zwei da, oder? Das ist ja bei euch am See auch. Vom Kanton und der Stadt oder wie auch immer. Und da ist ja so ähnlich. Dann also von dem Land, wo es herkommt, das Schiff. Und von dem Land, wo es durchfasst, das Schiff. So. Als Zeichen der Verständigung. Wenn mit dem khan kein sich keiner mehr verständigen, auf dem Schiff. Dann sind sie so sagen, ja... Wie heißt denn du? Dann sagt der Chingiskan Khan nichts. Dann sage ich wieder, ja. Also jetzt, Ich stelle mir das jetzt mal vor, wenn ich jetzt mit dem Chingiskan Khan da so sprechen müsste. als jetzt, so er da von den anderen Seiten. Ich weiß ja, wie er heißt, oder? Also, muss ich eigentlich nicht mehr sagen. Aber das gehört dazu. Das gehört zum Stil. Man muss ihn fragen, wie er heißt. Also frage ihn, wie heißt er? Sagt er nichts? Sag ich ja. Dann frage ich halt nochmal, habe ich da nochmal gefragt. Dann sagt er wieder nichts. Dann sage ich, ja, ich habe Zeit. Dann sagt er auch nichts. Das macht überhaupt keinen Eindruck auf ihn, auf den Jingles Khan. Wir sind da jetzt auf dem Schiff, müssen Sie sich vorstellen, großes Schiff, viel Auslauf, mit den Hubschrauber kann man landen, ist genügend Platz da, Verpflegung, wir haben einen eigenen Bäcker, wir haben eine eigene Gärtnerei. Ja, sie werden lachen, wirklich. Also, so Zucht, also so Treibhaustomaten gibt es ja sonst, da kann man auch auf dem Schiff machen. Klar, Pilze, alles. Gedeiht gut im Dunkeln, Kartoffeln, alles machen wir am Schiff. Ja. Der Bäcker jeden Morgen backt seine. Wie sagt ihr? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier da sagt. Also jetzt, die einen sagen Schrippen, die anderen sagen Semmeln. Wie sagt ihr jetzt? Ja, jetzt ein kleiner Moment, da muss ich jetzt einmal nachfragen. Fabian. Ja. Was sagt ihr jetzt zu Semmeln oder Brötchen? Ähm, ähm Brötchen, rote, ähm. Also die Quarner, die, die Semmeln. Ja, die mit dem. Äh, Kreuzer oder was sagt ihr? Ich sie? weiß es gar nicht, ich sage mir nicht. Ähm, ein bisschen mehr Kind, ich nicht mit dem. Weißt du nicht, oder? Nein. Aha. Ja, jetzt, also, jetzt haben wir gefragt, aber ich weiß auch nicht, wie ihr jetzt zu so den Semmeln sagt. Also. Das, ist jetzt, das hat mich jetzt gar ganz durcheinander gebracht. Aber gut, also wie gesagt, wir sind auf dem Schiff. Gell? Und da sitzen wir jetzt da. Der Bäcker ist auch schon müde. Ich weiß nicht mehr, wie er seine Semmeln nennt. Auf Schweizerdeutsch. Wir sitzen also auf dem Schiff. Der Wind geht ein bisschen hin und her. Wie es auf dem Schiff ja normal war. ja schlimm, wenn es nicht so war. Dann waren wir in der Ostbreite. Das ist nichts. Da wären wir dann wieder Gegenstand der Weltliteratur, das wollen wir nicht, nein? Also, ich sitze mit dem Chinggis Khan in unserem Kammerl. Praktisch Kajüte. Aber es ist ein bisschen größer. Gell? Es ist also schon größer. Der Chinggis Khan sitzt da, ist so angebracht auf einem Stuhl, eigentlich so ein Bürostuhl. Ist ein bisschen festgemacht, damit sie. Er hat nichts passiert, war ja schade. Wir müssen ein bisschen auf ihn aufpassen. Ist ja schließlich der Genghis Khan. Ich meine, schaut schon, eindrücklich schaut er schon aus. Gell? So mit seiner Frisur, die er da so hat, der Genghis Khan. Und seinem Gewand. Also wir haben ihm ja ein anderes gegeben, damit er sich nichts tut. Also man weiß ja jetzt nicht, wenn jetzt so ein Genghis Khan... Wenn er auf auf einem Schiff ist, wo er sonst immer auf irgendwelchen Tierrücken war, dann wird er womöglich trübsinnig. Das kann man nicht haben. Also wir haben im Psychopharmaka verabreicht. Das hat jetzt nicht so viel geholfen. Das hat bei ihm nicht so eingeschlagen. Also jetzt so Pro-Sack und sowas, gell? Haben, wir alles, haben wir alles ausprobiert. Da gibt es halt heute auch schon bessere Methoden. Also, oder bessere Tabletten, sagen wir mal Pfizer und so, die machen ja schon viel bessere Geschichten. Gell? Der Viagra hat auch nichts geholfen beim Genghis Khan. Also, nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich meine, da geht es ja um die Krafterhaltung. Darum geht es ja. Ja, der ist so der Kimmer. Also, haben wir früher in Bayern gesagt, er ist so, hat sozusagen alles so sein lassen. Gell? In seinen, ja, der ganz geräumige Zelle. Er hat eine geräumige Zelle, ich weiß überhaupt nicht, was die sich immer beschweren und sagen, ja, ich meine, andere Leute, die wohnen zu fünft auf so einem Platz. Oder nur mehr. Gell? Früher, ich meine, heute wohnt der Single in einer fünf, vier bis fünf Zimmerwohnung auf 140 Quadratmeter. Gell? Da waren früher fünf Familien untergekommen, in jedem Zimmer eine. Wo sind wir denn? Also, mir sind natürlich beim Chingis Khan auf dem Schiff mit dem Chingis Khan, das haben wir ja schon geklärt, gell? jetzt muss ich mich ein bisschen ein bisschen leiser verhalten, weil der Chingis Khan ist jetzt ein bisschen unpässlich er hält es halt nicht so aus auf dem Schiff kommt es halt nicht so mit dem Wasser unter dem Schiff ist ein bisschen schwierig schaukelt zwar auch wie auf dem Pferderücken, da war mir eher schlecht, glaube ich. Wenn ich die ganze Zeit eben, stellen wir mal vor, wie viele Kilometer, tausende von Kilometern, so viel, sie heute gar nicht mit dem Auto fahren, wie der mit dem Pferd geritten ist. Oder was er ja auch immer da ritt, ich weiß nicht. Auf die Kamele, auf die Pferde, auf die äh, Elefanten hat es jetzt da nicht gegeben, bei denen da oben, aber hätte er sich ja auch gemacht. Der Ching ist kein. Ich kann ihn ja dann einmal fragen, wenn es ihm wieder besser geht. Also, ich kann Ihnen das jetzt ein bisschen beschreiben. Der Chingis Khan, der sitzt da so da auf seinem Bürostuhl, hängt ein bisschen runter, hat den Kopf auf der Seite. Wir haben ihm ein bisschen eine Hilfestellung gegeben, haben ihn ein bisschen angebunden, damit er nicht umkippt, dass er sich nicht wehtut. Da muss man ja eigentlich auch immer aufpassen. Gell? Deswegen, es ist, es ist ja. Für die Sicherheit der Leute, für die eigene Sicherheit. Also für ihre eigene Sicherheit, nicht für die Sicherheit von den anderen. Ist ja nicht zu meiner Sicherheit, ist zu seiner Sicherheit. Dass er, dass ihm nichts passiert. Also wenn zu meiner Sicherheit, dann müsste man ganz anderes Sachen machen. Ich glaube, jetzt geht es ihm wieder ganz gut. Ich Ich muss auch gerade mal einen Schluck zu mir nehmen, weil das ist ein bisschen anstrengend mit dem Chingoskan. Ich sag's ja, es ist ja schon jetzt mehrere Stunden. Und da, da ist es ja so, dass man irgendwann dann ja auch die Geduld verliert. Und das darf man nicht. Man darf nicht die Geduld verlieren. Und wissen Sie was? Das gilt für den Chinggis Khan genauso. Wenn der einer ist, so wie sie immer sagen, wie alle sagen, dass der Chinggis Khan einer ist, dann hat er noch sehr lange Geduld. Dann sitzen wir noch länger auf dem Schiff. Und dann fährt das Schiff noch länger durch internationale Gewässer. Aber das macht ja nichts. Dafür sind wir ja da. Und zahlt werden wir auch. Ich jetzt nicht, dass sie da irgendwas verwechseln. Ja. Das war jetzt keine Anspielung. Ich habe nur gesagt, wie es ist. Mit dem Chingis Du, äh, Chingis Khan. Wie schaut's denn aus? Bist du wieder soweit? Ne? Ja? Nicht? Ich ich noch ein bisschen meine Sachen da machen. Ein bisschen was herrichten? Das Ding ist kein. Du. So. Wie schaut es denn jetzt aus mit dir? ja echt eingeschlafen. Das konnte gar nicht sein. Chingi, Ich meine, ich weiß nicht, Sie werden sich hören, das Röhren der Schiffsmotoren im Hintergrund. Die Maschinen arbeiten. Langsam hat sich das Schiff wieder in Bewegung gesetzt. Aber der Chingi nicht. Also schnaufe er noch? Wir tun ihn ja auch immer sanft behandeln, gell? Wir machen nichts, was man sieht. Gell? Wir tun uns nur unterhalten mit ihm. Wir tun ihm Fragen stellen. Und manchmal ein bisschen Nachdruck verleihen. Das kennen Sie ja auch, gell? Also wenn man keine Antwort kriegt, dann verleiht man dem Nachdruck. Das ist so wie beim Einkaufen, gell? Da geht es Einkaufen, fragt was, kriegt keine Antwort